Миколай Василь Амадей. «Добре, не рухайся!» – посміхнеться вона. «І не здумай кричати!» Додасть цілуючи його і опускаючись дедалі нижче. «Я сятою якусь книгу. Так було в якійсь книзі, це точно. Подібну сцену я собі уявила. Думаючи про такий будинок, я завжди уявляю щось вичитане. І найчастіше воно буває ось таким». Простим і побутовим. Простим і побутовим. Без надриву. Така собі історія, в якій усе натуральне. немов непарникові не парникові помідори. Дві хвилини правди. П'ять кілометрів у зворотньому напрямку. Дан. За цим деревом, я його пам'ятаю, бо якраз на тому місці подумав. Так має бути. Пішло воно все. Поворот, а далі відкриється панорама села, ніби виліплена з пап'ємаше. Білі хати, білі квіти на деревах, цвяно-жовта смужка напівзасохлої річки і копиця сіна, що, певно, ще зберігає відбиток наших спин. Небо вже не плаче, як учора. Чи позавчора? Забув зовсім, коли це було. Я стояв під гастрономом, під полотном сливи. Чорт, забирай, варто лише виїхати з міста, як час тягнеться, мов гумовий. А все, що ти робиш, стається марним і несуттєвим. Вдаєш, що виконуєш важливе завдання, а сам підступно лишаєш посеред дороги чиюсь посмішку. У цю мить він міг заприсягнутися, що йому до нестями захотілося побачити її знову, в білій сорочці, старомодній червоній спідниці, сонце кльош, і ворухнути губами. Дай мені знак, хто ти, і побачити її лукавий рух рукою в повітрі та жест головою, все і ніщо. І він згадував свій учорашній стан, коли у нього виникло бажання заплакати, бажання, якого раніше ніколи не було, навіть тоді, на плато. Він згадав вичитану десь фразу про те, що є люди, котрі мають золоту тінь. Всі відкидають звичайну, темну, а ці – золоту, Тому що самі вони випромінюють світло, і навіть не варто шукати їх у натовпі. Їхня присутність завжди засвідчена цим теплом і мерехтливим сяйвом. Для нього то була лише метафора. І він ніколи і ні в кому не відчував світла. І завжди думав, що для нього можливі лише повтори. Скільки б разів він не розпочинав цю гру, котра спочатку здавалася привабливою і новою, стільки ж натикався на одну й ту саму картину. Жінка з рушником на голові сидить у його квартирі за столом і сьорбає каву. Тобі налити, каже вона, гортаючи журнал і не дивлячись в його бік. Ніби дає зрозуміти. Мавр зробив свою справу, Мавр може бути вільним. І у нього зводить щелепи. і Йому хочеться, щоб у тю мить, коли вона гортає журнал по радіо, якого в нього ніколи не було. Ось просто зараз оголосили війну. І щоб вона з жахом здерла з голови рушник, затуляючи ним крик, і поглянула на нього зовсім іншими очима. «Налий!» – кволо каже він і сідає навпроти. Донесцями побачити її знову. Але після цієї миті, як це бувало з ним досить часто, накотилася захисна хвиля цинізму. Він не міг дозволити собі сентиментів і подумки додав. Побачити знову і вже не впустити наступний шанс, як там, на горищі. Всі вони однакові. Картина Всю майстерню всіювали свічки. Їх було штук триста, а може й більше. З того часу, як господар продав її, вона помітно змінилася. Новий хазяїн у всьому любив лад та охайність. Він вирівняв підлогу, пофарбував стіни, поставив євровікна, виніс смотлох, розтрощив на друзки старі дерев'яні стелажі. Нині тут відбувався перформанс. Із скеликами в руках у таємничій напівтемряві повільно і невимушено рухались люди. Вони розглядали скульптури, майстерно підсвічені лампочками. Через те фігури здавалися живими і теплими. Лунала тиха музика. Кілька іноземних мов перемішувались між собою, утворюючи розмаїти бджолиний гул. Майстер був задоволений. Дві-три роботи купили одразу, хоча він не планував влаштовувати торгівлю. На продажу наполягла дружина. Вона бурхала поміж гостей із щасливим обличчям, пропонувала напої і непомітно керувала двома офіціантами, котрі стояли, заклавши руки за спини у кутках зали. «По моєму, успіх!» – шепотнула вона чоловікові, Пропливаючи повз нього і обдаючи його чутливий ніс парфумами ні на річчі, він сморщився. Справа була не в ній ні, річчі, а в одному маленькому нюансові, котрий останнім часом точив його зсередини, проте не став вагомою причиною для розлучення. У дружини в юності була, як би це він міг пояснити, недобра посмішка, точніше. Негарна посмішка. Точніше, посмішка недалекої людини. Такий собі оскал, що відкриває ясна і здіймає верхню губу аж під ніс. При цьому вона була красивою жінкою і, певно, багатьом подобалась. Але майстра вона чомусь шалено дратувала. Особливо у поєднанні з широко розкритими очима. Коли дружина ось так посміхалася, очі від... витріщались самі по собі. Такої миті йому завжди хотілося сказати «закрий рота». Але він розумів, що дружина, в принципі, не несе відповідальності за міміку, дану природою, і за те, що його точить цей черв'ячок неприясні до її загалом гарного обличчя. Якби він у своєму аналізі обличчя дружини пішов далі, то висновок був би невтішним. Вона нерозумна, нецікава міщанка» а посмішка – лише відбиток того, що ховається всередині. Він подивився їй у світ і чомусь знітився від думки, що її посмішку хтось із гостей потрактує так само. Посмішку звичайної нерозумної баби. Майстер тросунув головою, звільняючись від маячні, і подумав, «Так, певно, успіх». Після того, як він придбав це приміщення, його справи дійсно пішли вгору. Благословенне місце думав він. Тут справжня творча аура, яку залишив йому попередник. Важливим було і те, що поціновувачі творчості художника покупці і представники музеїв ще ходили сюди за звичкою, і таким чином слава попередника лягала на плечі й нинішнього господаря майстерні. За це він почував вдячність, а тому не зняв його картину. Сніг у місці, хоча та не дуже вписувалась в аптекарську стерильність, галереї і висіла зараз у темному кутку. Тим дивніше було спостерігати, як один з гостей товчеться біля неї, намагаючись розгледіти щось у темряві. Це був один із найпотечешніших гостей, американець, котрого з величезними ускладненнями здобула дружина через треті-четверті роки, в ланцюжку потрібних знайомств. Вона вже кілька разів намагалася відволікти американця від споглядання, обплутати сітями ні неріччі і спокусити скульптурами чоловіка. Але той уперто повертався в темряву, лагідно відсторонюючись від привітної посмішки хазяйки і, між іншим, думаючи про те, що у неї неприємний вираз обличчя. «Ну, що ви в ній знайшли?» – говорила жінка. «Мазанина». Що таке «мазанина» – американець не зрозумів. Він узагалі не міг збагнути сенсу цього заходу і прийшов сюди лише на прохання іншого американця, котрому був чимось зобов'язаний. Проте сенс полягав не в цьому. Адже перед тим, як одягти цей смокінг із метеликом на лаковані чоботи, задовго, задовго до цієї миті – Свого успішного дорослого життя він вчився, працював, воював і мандрував, вчив мови, бився, палив марихуану.